«Вогонь на воді». Останні декілька тижнів були насиченими для Алекс. Вона була оголошена спадкоємницею трону Трої, зустрілася з папою, зазнала нападу людей-свиней і чаклунки з вогником, спостерігала, як натовп заспокоюють промови про вареники і чула, як розмовляє відрізана голова. Здавалося б, її вже ніщо не могло здивувати. Але чомусь її завжди заставали зненацька. Це була жінка. Дві руки, дві ноги, але її шкіра. Мала лускатий, блискучий вигляд, її занадто широко розставлені жовті очі, приплюснутий ніс і стиснутий рот також мали риб'ячий відтінок. А ще – зябра. Вони розкривалися з кожним вдихом, показуючи рожеві нутрощі її горла. Це було смішно. Майже жарт. Не смішний, варто зауважити. Особливо меч із зазубреними в її руці ні в кого не викликав сміху. «О, Боже!» – застогнала Алекс. Крізь густу пелену диму долинали звуки. Сталь, біль, страх і лють, як і в заїждженому дворі. Але на морі. На морі все ще гірше. «Ти вмієш плавати?» Алекс озирнулася. Сонечко присіла на бочепки на поручча, тримаючись однією рукою за вибланку. «Вибланка – горизонтальний короткий трос чи дерев'яна планка, що сполучує ванти?» була на щоглу спокійна наче народилася в такелажі корабля, на якій напали жінки риби. Алекс проковтнула. «Не дуже добре». Не дуже добре чи зовсім не вмієш? Зовсім не вмію. Чому вона не вчилася плавати у Венеції замість того, щоб вчитися ходити, писати чи говорити про Карфаген? Важко вражати своїми знаннями давньої історії, коли легені наповнюються морською водою. Попереду неї Яків відступив, піднявши щит. Поруч із нею відступила Віга, брат Діас зіщулився біля її плеча. Позаду неї відступили Бальтазар і Батиста. Риб'ячі постаті прослизали крізь димову завісу, що стискалась півколом, розтріпане тесмування виблискувало на промоклих мундерх. Ніщо не порадувало б її більше, ніж власний відступ, але відступати було нікуди. Куди ми йдемо? писнула вона. Сонечко подивилася вгору. Алекс з великим небажанням відкинула голову назад, слідуючи за хиткою сіткою канатів, що зникала в запоморчливому кошмарі з парусини, павутиння трусів і скрипучих лонджеронів. Її коліна підкосилася від одного лише погляду. «Ти жартуєш!» – прошепотіла вона. «У мене немає почуття гумору», – сказала сонечко, простягаючи вільну руку. Алекс постояла ще мить, видаючи щось на кшталт відчей нявкання, дивлячись, як люди-риби наближаються до неї. Здавалося, що в одній із них з голови росте шматок корала. На його кінці було око? Воно дивилося прямо на неї. «Вперед!» – прогарчав Яків через плече. «О, Боже!» Алекс схопила сонечко за руку, видерилася на перила і, кинувши один погляд на розбурхане море, обкрутилася навколо сітки з мотузок і почала підніматися. Вгору по вибленці. Що може бути краще для такої пацючіхи, як вона? Людина-риба насувалася вперед, її величезні губи коливалися, видаючи дивний булькаючий звук. Для брата Діаса це звучало трохи схоже на «допоможи мені», але це відчуття суперечило величезній сокирі, яку вона високо здійняла. Чи це був радше гак на палиці? Не те, щоб мало значення, якої форми метал, коли він застряг у твоєму черепі. Брат Дія схитнувся в один бік, і лезо зі свистом пролетіло повз нього, викрешуючи уламки з перила праворуч від нього. Він відсахнувся в інший бік, коли лезо встромилося вборуч зліва зліво від нього. Він врізався в щоглу, відскочив з зойком, послизнувся на нахиленій палубі, і його наплічник розлетівся, розкидаючи невідправлені листи. Перила вперлася йому в задню частину ніг, він відчайдушно вхопився за них, але домігся лише того, що майже вирвав собі один ніготь, перш ніж перекинувся. Він приготувався кричати, занурюючись у море, але не встиг навіть видихнути, як врізався боком у дерево. Він сів, тримаючись однією рукою запульсуючи череп і мружечись від диму. Мабуть, звалився з Ахтеркастелю і пролетів лише кілька футів до палуби. Він уже збирався вважати це великою удачею, коли людина риба підстрибнула спритно, як лосось з води, і гучно приземлилась перед ним, високо піднявши гак. Брат Діс відсахнувся назад, б'ючи п'ятами по дошці, намагаючись відштовхнутися і встати одночасно, але ні те, ні інше не виходило, і він безнадійно підняв руку, щоб відбити неминучий удар. Це мій блядський монах. Віга гепнулась на людину рибу, приземлившись колінами, просто її на спину, аж та склалась у купу. Мабуть, вона добралася до якихось теслярських інструментів, тепер мала поважкі сокирі в кожній руці. І от вона з розмаху обрушила їх вниз, з подвійним глухим ударом, кров забарвила її оскал. Брат Діас закліпав очима, кашлянув, моргнув, знову кашлянув. Чи міг він бачити фігури в темряві? Двоє боролися на підлозі, інша пара бореться за спис, блиск металу. «Зліва!» – закричав він. Віга впала, але барда пролетіла над її головою, шип її кінці ледь розминувся з носом брата Діаса. На нього кинувся солдат у позолоченому шоломі на голінниках з вишкареними зубами. Віга кинулась туди неймовірно швидка, попри свою масивність. Підшипила його ногу вістрям однієї сокири, підняла його, і коли він з вереском злетів у повітря, рубанила другою сокирою з такою силою, що його голова розтрощила дошки палуби. «Справа!» – закричав брат Діас. Віга ухилилася від іншого солдата, Сокира описала коло і вгатила йому в шолом так, що він вкрутнувся в повітрі, пролетів повз брата Діаса, вирвав шматок з зборочня і без плюхнувся в море. «Італійське лайно!» – буркнула Віга, перекидаючи через плече розщеплене від однієї з своїх Сокир. «Лучник!» – закричав брат Діас. Віга крутнулася і метнула Сокиру. Та закрутилася в повітрі, доки з гухим тріском не увігналася лучнику в лоба на помості. Він випустив стрілу, високо в небо, падаючи на спину. «Ти бачив цей кідок?» – закричала вона, схопивши брата Діаса за габіт і тріумфально його стрясаючи. Все, що він зміг сказати, було «йой». Те, що здіймалося з диму позаду неї, було найогиднішим, що він коли-небудь бачив у своєму житті. Воно мала тіла людини, його шатна уніформа була заляпана слизом біля вишитого комірця – Оскільки замість голови у нього була здоровенна, волога, желеподібна грудка з двома помаранчевими очима розміром з колекційні тарілки, а спереду звисав клубок звивистих щупальців. Чи міг би він бачити крізь шкіру? Чи це був його мозок, що плавав, як горіх у желе? Коли воно сунуло на вігу, щупальця широко розкрилися, відкриваючи ряди фіолетових присосок. І там, де вони сходилися, вигулькнув великий чорний дзьоб, який розкрився і видав несамовитий, болісний, ріжучий слух Лемонд, який обірвався різким глухим ударом, коли Віга ступила в бік і вдарила потвору в черево, склавши її навпіл і відірвавши від землі її відполіровані черевики. Тварюка похитнулася на крок чи два, з дзьоба капала чорне блюватиня, тоді Віга схопила татуйованою рукою жменю щупалець, митю підхопила в повітря та гепнула догори дригом об щоглу. Вона звалилася додолу клубком тремтячого місива з желе. А віга кинулась на неї зверху, сухожилі її татуйованої шиї напружилися, коли вона впилася зубами в горло там, де людське, зустрічалося з морською істотою. Звиваючись і гарчачі, поки нарешті не вирвалася, витираючи чорнильний чорний рот тильною стороною руки, випльовуючи грудочку гумоподібного м'яса. «Пху!» – гаркнула вона. «Ненавиджу морепродукти!» Бальтазар не дуже любив палуби, каюти та розгардіяш кораблів. Тісні убоги смердючі місця, де тіснилися найменш привабливі члени суспільства, постійно п'яні і борчали один на одного потоками незрозумілого морського жаргону. Зазвичай від трюмів він був ще у меншому захваті. А про це й годі казати, адже саме тут велетенський таран Галери непрохано відвідав їх, і морська вода булькаючим фонтанами била крізь потрісканий корпус навколо нього. Простір під палубою здавався чудовим місцем, коли на палубах було задимлене поле битви, але Бальтазар був змушений задатися питанням, чи було там справді краще, якщо корабель явно тонув. «Це не виглядає багатообіцяюче», – пробурмотів він. Цей вислів він міг би з знаковим успіхом застосувати до будь-якого моменту за останні кілька місяців. Трюм був уже по коліна в пінністій воді, і вона швидко піднімалася, несучи уламки корабля, розхитані бочки і труп нещасного юнги, який, мабуть, поспіхом спустився сюди в пошуках порятунку. Бальтазар сподівався, що їм пощастить більше, але не хотів би ставити на кін своє життя. Сюди. прошепіла батиста. Можливо, ми зможемо вилізти через пролом. Вона побрела назустріч променям денного світла, що пробивався навколо тарану, однією рукою відштовхуючи плаваючий вантаж, а в іншій тримаючи кінжал. Чорт забирай. пробурмотів бальтазар. Кидатися у відкрите море це не план, це те, що залишається робити, коли всі інші плани повністю провалилися. Але він був змушений слідувати, голосно лаючись, коли ступив у крижану воду, через повну відсутність будь-яких кращих ідей і непереборне бажання залишатися наодинці з самим собою. Батиста була різкою, але значно менш різкою, ніж ті обтягнуті панциром покручі людини і морської істоти, які вторглися на судно. Саргоманські експерименти імператриці Євдоксії, безперечно, вражали з теоретичної точки зору. І Бельтезарові було дуже цікаво подивитися, які некроманські можливості може запропонувати розмивання межі між людиною і твариною. Але він насправді не мав майже ніякого інтересу до спілкування з живими зразками зблизька. Здавалося, вони майже не розмовляли і жахливо пахли. «Ось!» – Батиста поклала одну руку на яструбину голову Тарана, обходячи його. «Допоможи мені!» – хтось вислизнув в стіні і легенько стукнув її по лобі. Високий, довготелесий чоловік, чиї промоклі шати, прилипли до тіла Бальтазар шоковано відступив назад, частково заплутавшись у розпущеній вантажній сітці, але Батиста застигла, вода пінилася навколо її стегон. «Бальтазар шамив Амдраксі, я так розумію?» – запитав чоловік, піднявши елегантну бругу. «Ви знайомі з моєю роботою?» – Бальтазар не міг не запитати. «Ні», – чоловік посміхнувся. «Особливо зловісний і загрозливий зразок посмішки. Але твоє ім'я згадувалося». Батиста повільно повернулася, мокре волосся прилипло до насупленого обличчя і подивилася на Бальтазара з ще більшою ворожістю, ніж зазвичай. «У списку!» В її лов була встромлена голка, а з неї звисав маленький клаптик закривавленої тканини з вишитою на ньому єдиною руною. «Людей, яких мене попросили вбити!» Слова «попросили вбити» Батиста повторила секунду в секунду. «Чорт, забирай!» Пробурматів Бальтазар, неохоче відступаючи тим самим шляхом, яким так само неохоче сюди прийшов, зіткнувшись з плаваючою бочкою, ледь не впавши в холодну воду. То був френомант – маніпулятор свідомості. Дисципліна, яку Бальтазар вважав особливо огидною, не лише тому, що її адепти крали вільну волю у інших, прослизаючи в їхню плоть, наче дівчина в нову сукню, але й тому, що вони незмінно вірили, що їхнє проникнення в царину розуму робить їх розумнішими за інших. Він був Бальтазаром шамовом Драксі. Розум був його зброєю. Хоча, звісно, він відчував себе не надто проникливим, коли Батиста пробиралася до нього з кинджалами в стиснутих кулаках, вбивством у очах і руною контролю прикріпленою до чола. «Чи можу я припустити?» – сказав Бальтазар, відчайдушно тягнучи час, роздивляючись затоплений трюм безсумнівно найбільш безнадійне місце для магічної дуелі, яке тільки можна собі уявити що має привілеї звернутися до члена кованої імператриці Євдоксії. «Маєш», – відповіли Батиста і Чеклон разом. «Яка втрата для магічної спільноти», – процідив крізь зуби Бальтазар. Підготовка була ключем до перемоги, а він уже кілька тижнів перебував у безкінечній розгубленості. Безкінечно імпровізував, безкінечно був змушений покладатися на будь-який непотріб, який підкидав йому випадок. Наскільки мені відомо, вона була серед провідних фахівців свого покоління. Мені навіть казали, що вона могла метати блискавки. Я бачив це на власні очі. Бальтезар вірив ще менше, ніж тоді, коли чув це востаннє. Хотів би я бути свідком такого дива. Пробурмотів він. Навряд чи, відповіла Батиста, адже Євдоксія вже мертва. Чеклун позаду висока високотінь беззвучно промовив. І ти теж скоро помреш. Він усміхнувся, і Батиста посміхнулася. Посмішкою, яка чомусь не посувала до її обличчя. Підніматися по виболенці було важче, ніж може здаватися. Наче по драбині, зроблені з желе. Не допомагало й те, що корабель завалився на бік, коли його взяла на таран. Палуби перетворилися на схили, а щогли – на похилі бруси, що тяглися до позолоченої галери під запаморочливим кутом. «О, Боже!» – прошепотіла Алекс, піднімаючись нагору. «О, Боже! О, Боже!» Божественне втручання здавалося малоймовірним, якщо чесно. Бог мав людей, які збиралися в його церквах, наповнювали його тарілки для пожертв і жили за його дванадцятьма чеснотами кожного дня. І наскільки вона могла судити, він рідко заступався за них. Тому шанси на те, що він пошле ангела для такого невірного шматка лайна, як вона, мабуть, були близькі до нуля. Але вона продовжувала повторювати ці слова. О, Боже, о, Боже, о, Боже! Рука за рукою, нога за ногою, Її руки палали, ноги палали і легені палали. Все вище і вище. «Сюди!» – сонечко присіла на реї над нею. Найнижча рея, з якої звисало нижнє вітрило. Вона схопила Алекс за зап'ястя і навалилася всією своєю вагою. Мажила вона приблизно стільки ж, скільки мішок моркви, але Алекс була дуже вдячна за цей жест. Вона нарешті вилізла нагору і стояла там хитаючись на великій палиці, що скрипіла на вітрі. Вчепившись, щоглу так, наче це було її найцінніше майно. Не «На вниз, сказала сонечко. Що? Алекс, звісно, одразу ж подивилася вниз. Посеред палуби горіла солома, з їхнього корабля валив дим, вітер відносив його навскіс над великою галерою. Внизу можна було розгледіти людей. Вони в яскравих обладунках піднімалися до носової частини корабля, перестрибуючи прямо в імлу на похилій палубі. Констанцій був там, на своєму помості і махав їм рукою. Він що, подивився на неї і посміхнувся? Господи, ці кляті зуби можна було побачити за милю. «Цей покитьок!» – гаркнула вона, але це перетворилося на відчайдушний писк, коли щогла здригнулася, нахилившись ще трохи. «Корабельтоне? Ну, в ньому велика діра!» Сонечко подивилося вниз на таран галери, що застряг у корпусі. «І вона нижче ватерліні, тож ми виліземо на щоглу!» Олег заплющила очі, намагаючись не чути гурки трізанини внизу намагаючись не помічати дим, що дряпає груди з кожним вдихом, намагаючись не думати про довге падіння. «Щого корабля що тоне? «Це найкраще місце на потопаючому кораблі. І як ти це зрозуміла? Це буде та частина, яка потонує останньою?» Сонечко знизала плечима, кістляві плечі піднялися до вух. «Допомогло? О, Боже!» прошепотіла Алекс. Вони були не самі в такележі. За ними по виблинці швидко рухалися якісь постаті. Одна з них була вже на півдорозі до Реї, і було страшенно ясно, навіть попри весь дим, що це не зовсім людина. Він був одягнений в уніформу, але вона вся перекручувалася і тріщала по швах навколо кислявого овального тіла, без шиї і з не надто великою головою. І у нього були клешні. Одна маленька і одна величезна. Клешні, які, здавалося, напрочуд добре підходили для лазання по мотузках. Або для того, щоб розчавлювати голови потенційних принцес. «Краболюди!» – зітхнула Алекс. Якщо чесно, то один з них більше схожий на Омара. «Що ж, приємно знати, який саме ракоподібний тебе вбив!» – вигукнула Алекс. «І куди нам далі?» – сонечко знову подивилося вгору. Вгору повз ще більш хисткий набір виболонок, повз ще один набір вітрил, звужуючись до маленької роздвоєної платформи краспець на самій верхівці грот Щогли, чорної на тлі синього неба, високо вгорі. «О, Боже!» – прошепотіла Алекс. Клинок Якова врізався в ребра жінки-риби зі знайомим ударом м'ясницького тисака. Вона впала на коліна, її зазубрений меч бряснув по палубі, кров заструменіла між перетинчастими пальцями і зробила її мокру уніформу темно-червоною. Яків відхилився назад і схопився за поручнє, щоб не впасти. Кожен подих давався йому з хрипом. «Булялаба!» – прогрепіла вона. Кров бульбашками виступала з однієї зябри, а з кутика рока струменіла цівкою. «Булялаба!» «Га!» Яків не міг сказати, чи вона говорила іншою мовою, чи не могла сформувати слова через риб'ячу форму її рота, чи він просто не чув їх через стукіт крові у вухах. З її коміра випав кулон. Маленька мальована квіточка на срібному ланцюжку. Це річ, яку дарують закохані. Він замислився, чи їй подарували його до того, як вона стала рибою, чи після. «Буля!» – сказала вона і перекинулася на бік загостреною головою, стокнувшися в палубу. Яків дуже хотів би приєднатися до неї. Його плече горіло. Він ледве витримав щит. Скрізь валялися риб'ячі трупи. Вся палуба була слизька від крові. Смерділо, як у недоброчесного торговця рибою. Він не знав, що сталося з іншими. Дим заважав бачити, як він планував. І заважав дихати, чого він не планував. Але як тільки випустиш хаос на волю, вже не знаєш, чим це закінчиться. У цьому вся суть. О, заради Бога! Він побачив спалах руху і тільки встиг підняти щит, як щось гепнуло на палубу. Герцог Констанції, вистрибнувши з галери, приземлився в бойовій стійці на кормовій надбудові. «Я чув, що кажуть», – третій син Євдоксії повільно підвівся. «Якщо ти справді хочеш, щоб щось було зроблене...» Він зняв невидиму пушинку з коштовних відзнак, що вкривали його багряний камзол, і розтер її між великим і вказівним пальцями. «Ти маєш бути готовим зробити це сам». Яків провів язиком в солонокислому роті по закривавлених від удару щитом зубах і сплюнув у море. Плювок не долетів і розбризкався на поруча поруч із ним. «Угу», – буркнув він. «Зізнаюся, творіння моєї матері – не найкомпетентніші солдати!» Констанці прогарцював між риб'ячими тілами і трупами кількох мертвих моряків. Він був громісткий, багряна тканина не тягувала відполіровані гудзики його камзола, навколо позолоченого комірця була невелика складка жиру – але навіть попри це він рухався з мерехтливою грацією, піднімаючись на п'шпинки, як майстер танцю. Чесно кажучи, для неї це радше теоретичний експеримент. Вона була зачарована душею, розумієш? Де вона знаходиться? Як її звільнити? Що з нею станеться, коли це зробити? Він зупинився біля істоти з коралами, що росли з голови, яка лежала на спині в калюжій крові. Вона ніколи не задумувала їх для військового використання. Це була ідея Маркіана. Він стишив голос, насупившися, слабо потрясаючи одним кулаком. «Перепрофілювати виродків! Страшних напівтварин воїнів! Виведіть непереможний легіон! Відвоюйте святу землю і покажіть ельфам справжній жах!» Він зітхнув, присівши на впочапки біля потвори. Мій брат хотів перетворити все це на зброю. Ще з дитинства. Він би створив непереможний легіон з гороху на своїй тарілці. Присягаюся!» Він дещо сумно поправив форму коралевої людини, на якій був вишити отвір на плечі, щоб крізь нього міг прорости коралевий кущ. «Я намагався дати їм трохи гордості, розумієш? Трохи класу!» Він поплескав відполіровані гудзики, дуже схожі на ті, що були на його власному камзолі. «Те, що карфагеняни називали «честю легіону»!» і зробив довгий хрипкий вдих і видав довгий хрипкий видих. Він втратив лік кількості промов, сповнених манією величі, які йому довелося вислухати за ці роки. Але якщо це давало йому шанс перевести подих, нехай буде так. Угу", буркнув він. «Що ж, про це сиде, я гадаю?» – Констанцій стояв оглядаючи тіла. «Мушу визнати, це жахливо вражаюча робота з твого боку. Тут…» Він помахав пальцем і важкий перстень зблиснув, коли він рахував згорнуті розкидані стікаючі кров'ю фігури. Сім? Ні, вісім. Я несправедливо тебе недооцінив. Там ще дві. Стерновий насправді встиг прикінчити одного з цих двох, перш ніж його вбили, а Віга іншого. Але Яків не бачив нагальної потреби коригувати арифметику. Кілька вбивств тут чи там мали незначний вплив на кривавий рахунок, який він вів руками. Угу, буркнув він. Отже, Констанцій витягнув меча, коштовності виблискували на позолоченому руків'ї, сталь блищала яскравим дзеркалом. «Дуельна смерть!» Він підняв руки, меч мляво звисав з однієї пухкої долоні. «На палубі корабля, який палає, і тоне одночасно!» Я маю на увазі, що це трохи похмуро, але заперечувати драматизм не доводиться. У ці дні драматизм мало впливав на Якова. Він пережив багато пожежі, потоплень, і фраза «на смерть» не викликала у нього такого ж трепету, як у інших. «Угу», – буркнув він. Констанцій здавався трохи розчарованим. Можу визнати, що я сподівався на легку дотепну перепалку, поки ми тут. Коли ти вб'єш стільки ж, скільки я, як і вмахнув рукою на трупи, розкидані по кормовому замку. Це ті ж жарти знову і знову. Сумний вирок світу, в якому ми живемо, полягає в тому, що жарти у нас закінчуються раніше, ніж вороги. Вільною рукою Констанції підсмикнув облягаючі штани і зігнув коліно в очікувальному присіді, ідеально вирівнявши вістря меча. Я повинен попередити тебе, я боюся, що це погано закінчиться. Що ж, Яків відштовхнувся від перил. Якщо тягнути достатньо довго, він зробив ще один вдих і видих. Все завжди погано закінчується. Люди часто поспішали висновками про сонечко. В неї плювали, називали ворогом божим, намагалися відрізати вуха, і це було зовсім невесело. Тому вона з усіх сил намагалася бути ввічливою і не судити людей за зовнішнім виглядом. Але цю людину-краба ніяк не можна було назвати еталоном краси. Нищі пояса він здавався нормальним, навіть мав якісь штани і ремінь з латунною пряжкою. Але в районі ребер усе йшло шкереберть. На ньому був гарний жакет, як у дресирувальника в цирку. Але тканина була пошматована грубими краями його схожого на мушлю тіла, до якого, схоже, теж прилипло чимало молюсків. Одна надміру довга рука мала пару пальців і чималий загострений на кінці великий палець. На іншій була велика зазубрена клешня, якою він втім досить спритно користувався на такі лажі. Його голова являла собою грудку без шиї, вкрита нальотом паща тремтіла, одне око було схоже на людське, а друге стерчало на ніжці. Усе разом справляло вкрай огидне враження, особливо огляду на те, що сонечко була в декількох дюймах від нього, чіпляючись невидима за іншу сторону вибланки. О, у нього з живота стерчали дивні маленькі волохаті лапки – їй дуже не хотілося вживати слово «підчерев'я» щодо чогось прямо перед її обличчям, але як ще їх можна було назвати? Все це звивалося і корчилося, тож їй довелося зажмурити очі і щільно закрити рот. Коли він пролазив повз неї, він трохи капав на неї? Це на ній був крабовий сік? Крабовий сік звучав майже так само жахливо, як і підчерев'я. Навіть затамувавши подих, вона вловила його сморід щось середнє між потопельником та рибним ринком у дуже теплий вечір. Пробираючись повз, він наступив їй на руку великою босою ногою з прилиплою морською водоростю на одному з трьох твердих пальців. І сонечку довелося прикусити губу. Але він не помітив, коли вона перебралася на його бік вибалунки. Не помітив, як вона вилізла йому на спину, не помітив, як вона витягла кинджал за його пояса. Він був зосереджений на Алекс, що була зовсім недалеко попереду, тихо бурмочучи. «О, може!» Знову і знову. Сонечко завмерла. Спасителька, безумовно, була проти вбивства. І ельфійка чули, як священики говорили про вбивство, як про щось абсолютно жахливе. Але коли вона нарешті сама прочитала святе письмо, то виявила, що Бог на кожній сторінці вибивав з когось лайно. Мертві люди можуть бути трагедією, але мертві ельфи – привід для сміху. Немає коротшого шляху до раю, ніж гора ельфійських черепів. Ти можеш бути найжахливішим виродком на світі, але, вирушивши в хрестовий похід і наповнивши віз гостровухами трупами, ти вийдеш героєм, свіжим, як Маргаритка. Алекс озирнулася. Широко розкриті очі шалено дивляться крізь прилипле до обличчя волосся. Лише крок чи два від її п'ят до більшої з двох клешень. Зрештою, сонечку здалося, що правильно чи неправильно – це здебільшого питання того, що тобі може зійти з рук. Тож, коли крабоподібний підняв одну ногу, щоб знайти нову точку опори, сонечко штрикнуло його ножем у сідницю. Він сильно заревів, але вона вже облазила виблинку з іншого боку і пробиралася повз нього, використовуючи те, що було йому замість голови, як сходинку. Вона піднялася поруч з Алексі, яка здавалася дуже наляканою. що мало сенсу, оскільки вони були високо на хитких канатах на потопаючому кораблі, що кишить вбивчими людьми рибами. Не кожен сприймає такі речі спокійно. Сонечко видихнуло так, щоб Алекс могла її бачити, і та здивовано зойкнула. «Ти тут?» Вона поборола бажання запитати, де ще вона може бути. «Так. За мною жена людина. Я знаю, я встромила йому ножа в дупу. Він пішов?» Сонечко подивилося вниз. Більшість людей безумовно замислилися б, якби їх штрикнули ножем в дупу. Але, мабуть, не більшість крабів, бо він наближався як ніколи швидко, хоча й стікав соком більше, ніж раніше. «Ні, він все ще йде» сказала сонечко. Вона мусила віддати йому належне. «Не дивися вниз!» Алекс розвернулася, щоб негайно подивитися вниз. «О, Боже!» – зойкнула вона, заплутавшись і піддавшись паніці, хоча саме тому сонечко сказала їй не дивитися. Чому ніхто ніколи її не слухав? Це дало людині-крабу час наблизитися, і Алекс почала бити його ногою, через що виблинки смикалися і хиталися до того ж під великим кутом, оскільки корабель продовжував перехилятися далі. Крабоподібний потягнувся до Алекс калешнею, паща роззявилася і зашипіла, а сонечко схопило перше, що змогла – якусь важку металеву штуку, причеплену до щоли. Вона нахилилася повз Алекс, коли та знову штовхнула його ногою і жбурнула цю штуку в обличчя потворі, або туди, де воно могло бути, і та влучила йому прямо в око на ніжці. З розпачливим вереском він втратив хватку і зірвався вниз. Він гепнувся на вітрило, затріпотів і пролунав гучний тріст канини. Його клешня зачепилася, трохи пригальмувавши падіння. Потім вдарився об нижню рею і покотився далі разом з предметом, який сонечко в нього жбурнула. Тоді вона зрозуміла, що це був корабельний ліхтар, один з тих, які запалюють вночі, щоб інші кораблі знали, де вони знаходяться. Один із тих, що наповнені запашним і легкозаймистим китовим жиром. Вона дивилася, як він падає в димлячий вогонь на палубі внизу, і прикусила губу. Гупс! сказала она.